Hétmesterlövésze Videóajánló magazin Buzsér Roberttel minden szombaton és vasárnap délután 3 tól 5-ig a Rádió Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani Szerusztok kedves rádióhallgatók ez itt a Hétmesterlövésze a stúdióban pedig Buzsér Robert és Magyar Dávid a Rádió Café, ezt a műsort 3 ötig 5-ig közvetíti számotokra annak érdekében hogy hozzájussatok a legjobb filmekhez, a legjobb DVD-khez, hogy ne találomra válogassatok, hogy ne a saját ízléseteket, és ami még rosszabb, ne a saját környezetetek ízlését kövessétek, hanem értelemszerűen a miénket, mert mi Értünk hozzá, és mi azért vagyunk itt, és azért dolgozunk ennyit, hogy ti is értsetek hozzá, hogy kialakuljon bennetek valamiféle pozitív szemlélet azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyek figyelemreméltóak, és egy normális szkeptikus hozzáállás azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyek nem. Hogy ezek ilyen filmek lesznek-e, vagy sem, azzal kapcsolatban talán meg fog a mi véleményünk itt, itt a stúdióban, igaz? Hát nagyon ritkán van olyan egyébként, hogy nem egyezik a véleményünk filmekben, de szerencsére a, a négy filmből kettő eset. Én is előfordulhat némi egy, egyet értés, esetleg egy kis veszekedés, verekedés, de hát ezt majd megpróbáljuk valahogy a hangjáték formájában közvetíteni nektek, hogyha kép, képekről, ha már lemaradtok. És miért is ne szállnátok be 98 062998986 az SMS szám, rádiókafé.hu az e-mail cím, és akkor ezeken lehet hozzászólni azokhoz a filmekhez, amely filmekről ma beszélni fogunk. Nektek. És miért is alakulhat ki veszekedés és verekedés a stúdióban, mert ma a filmjeink az erőszak lesz. Bizony erőszakos filmekről fogunk beszélni. Olyan erőszakos filmekről, amelyek a leginkább elnyerték a tetszésünket, vagy amelyek leg leginkább megosztották a véleményünket. Tehát pont olyan filmekről lesz szó, amelyeket szerintem érdemes megnézni, mert jó eséllyel fog nektek tetszeni, vagy ha nem, hát nem. Itt van például mindjárt alapból a Önpusztítók című film, ez egy meglehetősen kevéssé ismert film, tehát nem egy széles körben ismert film, viszont azoknak a keveseknek a körében, ahol ismert, ott meg borzasztó nagy kultusza van. Egy gyönyörű drámáról van egy szó. Sláger Tibónak is nagy kultusza van bizonyos körökben, tehát aki nézi a Fábrisót, azt tudja, Fábri, a Fási Ádám, Fási Mulatót, azt tudja, hogy, hogy Sláger Tibó az igen népszerű ember bizonyos körökben, csak hát nem vagy olyan kifinomult, hogy ezt teljértékelni tudja. Tehát hát. szerintem az önpusztítók is ilyesmi. Nem nem tudom, hogy Miki Rúrk és Tupaksakur is ilyen, nem is Tibó. Tupaksak halott, Miki Rúrk meg önpusztító. Igen, igen. Na most ha valaki autón autentikusan el tudja játszani az önpusztítót, az valószínűleg Hollywood legnagyobb önpusztítója, maga Mickey Rourke. Na ebben mondjuk egyetértünk, tehát Mickey Rourke személyében nincs köztünk vita, az biztos, hogy ő egy zseniális színész, és azért is, mert az élete maga az a film, amiről ez, ez a, az önpusztító is szól. Egyébként Adrian Brody is játszik a filmben, aki akkor még egy ilyen bézs színész volt, de azóta már <coughs> föltört. És azóta hát az zongoristával lett ő híres, nem? Más, más híres szerepe van játszik ő még itt is, ott is, a King Kongban is játszott például, most az ja, a zongor is, tehát <gül> azt magasabbra teszem <gül> de min, egy szó, mint száz ez egy, ez egy olyan filmdráma ami tulajdonképpen gangsterfilmnek is tekinthető meg f, f, egy ilyen ilyen gettó get, gettó, film. gettó dráma, vagy mi tehát ugye ez nagyon komplex minden esetre egy eléggé súlyos Következtetésre enged. Tulajdonképpen ilyen csankisztói is Egen, egy, egy drog karrier. Igen, egy drogkarrier. Megjegyzem, szerintem egy nagyon röviden foglaljuk össze, hogy mégis miről van szó, mert ez az a film, amit tényleg kevesen láttak. Tehát ez nem olyan, mint amikor ö, voltak olyan filmek, mint a Szálakabuk fészkére, ami azért eléggé ismert film, vagy az Indul amit ugye a magyar lakosság 99%-a már látott. Az önpusztítókat szerintem nagyon kevesen látták, Tehát érdemes egy pár szóban elmondani, hogy miről szól. A film eredeti címe Bulet. na most ő a főhős, akit golyónak fordítottak, egyébként Butchsteinnek hívják. A név az nem véletlen, egy srácról van szó, de hogy most minden sztereotípiátokat nagyon hamar tegyétek félre, tehát hogyha itt Woody vagy valami woody szerű jutna az eszetekbe, akkor azt tegyétek félre. Egy igazi gettósöpredékről van szó. Igen, egy utca is útjóról, de most az ilyenekkel kapcsolatban rögtön arra gondoltok, hogy hát ez biztos valami latinó, vagy biztos valami feka, vagy biztos valami nem tudom én. Hát ők is feltűnnek a filmben, tehát ők mind-mind benne vannak a, ebben a bizonyos gettóban, de ez a Mikir úr, tehát, hogy mondjam És ez egy teljesen új karakter. Tehát ilyet nem nagyon láthatunk. Te láttál már ilyet egyáltalán? Mert az ilyet, azt milyen értelemben? Hát hát ezt a karaktert, hogy ilyen, hogy ilyen gettó gettózsidó. Tehát, hogy ilyen leeső. Nem abban az értelemben gettó zsidó, hogy a budapesti gettót teremtette. Nem ahogyan a Varsói gettó idején elképzeljük, hanem ahogyan az amerikai gettókat elemezzük. Egy kicsit olyan csikánok a... külseje van egyébként a srácnak, tehát azt a divatot hozza, vagy azt az öltözést képviseli. Igen, igen, tehát hogy így heroinista, de, ah, Szerintem az... egyébként krekket nyom, nekem az ogyanum. Igen? Aha, mert nem barna volt a porra, hanem mert Szúrják is. Fú, ő fal. azt mondta, hogy az orrán semmit nem szív fel, csak hogyha két comb szorítja a fejét, az valami <gül> esmi. Szóval Butsteinről van szó, amit még, akit Miki Rourke valami fantasztikusan ad, de tényleg, ez az ilyen erőszakos, késelős, utcai, bűnöző É, kíró, kírókat feltörő, mindenhol erőszakoskodó zsidó karakter, tehát ilyet, ilyet nem láthatunk még a filmvásznon soha, és hát van neki egy ilyen amúgy is nagyon, hát egy olyan családja, hát amit így lehetetlen leírni többé. Igen, lecsúszott középosztály egyébként, a, a mondjuk az apa meg az anya az próbálja valahogy tartani ezt, a, ezt az ilyen alsó középosztálybeli szintet, de hát a gyerekek azok mind, mindannyian az utcára csúsztak. A, a legnagyobb három fiú van, a legnagyobbik a szolgált Vietnámban és teljesen megkattam tőle, és azóta is valami titkos hadsereget szervez. És skizofrén lett konkrétan. Abszolút skizofrén, és van, a, van ugye Butch, aki most szabadult a börtönből, mert valami rablásban részt vett, és van az öccsük, aki meg az Adrian Brody, aki, aki fest, tehát így grafitizik nagy falakra. Három teljesen különböző karakter, Louise, Ruby és Butch. Tehát, hogyha a, a, ha Woody ellenhez keresünk valami hasonlót, akkor az leginkább Ruby a művész. De hát ő is egy, ő is egy gettós útjól azért. Igen, de itt tulajdonképpen ugye a gettó túlélésének különféle receptjei, tehát különféle életutak, amik, amikkel próbálkoznak. Ez a stratégiák és hát mindegyik igen. kudarc. Nem, tulajdonképpen a szemet szemért a elvet azért az egyikük végül beteljesíti, tehát így az Ószövetség alap, alaptörvényeit az behozza a katonasrács. Na igen. A, ö, és akkor ott van még Leszter, aki pedig, hát ö, hogy mondjam, legalábbis kétes szexuális identitású, de erről is lesz mm -hmm. még itt néhány szó. Ö, hát ez a család, szóval meg az Leszter, a család... Leszter ő ír. Azt hiszem, én nem zsidó. Ö, í, az könnyen lehet. Az Na, könnyen úgy lehet. emlékszem, hogy ő ír. Minden esetre az az, a, az, az érdekes, hogy a családban, mintha fordított szereposztás lenne, mintha az apa játszana az anya szerepét, és az anya az apa szerepét. Az apa az, aki a végtelenül nagy lelki terhet rá, rá rakja a gyerekekre, az. Anya az meg egy ilyen békítő szerepben van de hát azt a nyomasztó ebédet amikor ez a bucs kijön a, kijön a sitről és, és az első ebédet elköltik. És, és teljesen a... be vannak trekkezve a srácok, te tehát te... ott ja. tűnik csúszva, szétcsúszva egyébként ilyen tényleg középosztálybeli szépen berendezett uh, lakásban. Szóval egy rettentő nyomasztó pillanat úgyhogy fel is idézzük a számotokra Na mit? A bucs mit akarsz csinálni? Mesélj a termédről körülnézek azt mondod, körülnézel? Kérlek, Szóval. Említsd meg bucci az állást. Van egy építkezésen William ben Beteszlek a karbantartók közé. Óránként 9 dollár. A fizetési listán már rajta vagy, és a nevelőtisztel is beszéltem. Holnap reggel velem jelsz? Találkozom valakivel egy tárgyaljunk, egy másfajta munkáról. Balóban. És miféle munka az? Kérlek, szól. 35 éves vagy. Mikor válasz végre felelősséget az életedért? Eltoltad az összes baseball ösztöndíjadat. Lehetett volna belőled valaki. Gyöngye vagy. Mi az a pancser? Szól kérlek. Fog beszélni. Mi fiúk? Mind a hárman. Tönkre tesztek engem. Papa, nyugi, nyugi, ez az első estéjeit honnan. Na megszólalt a nagymenő. Egész a egész éjszaka meg azzal a buzi lesz törrel szaladgál. Lesztör nem homokos. Koki gyerek még egy martinit. Igen, mama a dupla legyen. Ide figyeljtek, kis pöcs, nem hozzá szóltam. A bátyádnak van mentsége. Ő fegyens volt. Az Isten verte, zseni testvéred azt képzeli magáról, hogy nap, hogy a francba hívják, hogy a Salvatore Dali. Nem, papa. Salvador? Salvador, Salvatore, hát nem teljesen mindegy. Halára melúzza magam, hogy mindent megadjak nektek, ami nekem nem volt meg. de is mit kapok cserébe? Egy bűnözőt, egy pöcsöt, egy pszichopatát, aki katonának képzeli magát. Michelangelo faterja a művészetre úgy tekintett, mint alantas foglalkozásra. Szégyenre! és Michelangelo alkotásaiból jól látható, hogy otthon, a családjában Mennyit szenvedett. Nagyon meg tudom érteni. Ne hozz ki a sadrommal. Figyelj ide, papa! Rosszabb is van a börtönnél. A lelkünk. Eljön. Persze! Mind a hármatokat hűvösre kéne tenni. Ott lazsálhatnátok, nem kell dolgozni. Nem egészen. Látnád csak, ahogy egy kis szüzet elkapnak, és kegyetlenül kitágítják a segjukát. A gyilkosok és Lilian Tiprók. Látnod kéne. Mindegy, hogy valaki kemény tartja tartja magát. Akit azok a mocskók kiválasztanak maguknak, azt elkapják. Nehéz álmodt az élet. Isten hozott itthon, te bűnöző. Van megható történet, végzik az aranyerem a szállalomtól. Te, papa, mondd, nekem miért nem találsz mellót? Szerintem igazán furcsa, hogy a veszélyes, bűnöző Bucci alig lépett ki 24 órája a börtönből, már is szereztélnek. Louis, nemut. vacsorázol ma? Hé, hey, ma már nem érvényes az, hogy jobb a halál, mint a gyalázat. Louis, ne kezd el! Tedd be a műfogsorodat és egyéleg egy pár falatot. Most hallhatom műsorunkban, a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. In my lifetime yeah. In my lifetime, What's the meaning What's the meaning of life It's the thought of a ride That make my eyes wide I'm caught up I'm trying to make All of my dreams materialize So I sort up, of Say my goodbyes To the straight and narrow I found the new route, you bout to see my life change I make the means, justify the ends I make the cream materialize keys to revenge And so I'm rolling, but now holding down the fort. Who's controlling? The grounds gotta blow em Yup, should shoulda told em uh, My first family's approaching Got my first key, took the freeze, now frozen I bought a black mac. I'm out of control, losing bankrolls on blackjack. You gotta know it always cross my mind. At best, we tapping the lines like Gregory Hines. Still on the phone discussing my biz like it can never be mine. I know the price, know the risks, know the wrongs and the right, Still my blood flows icy. It's just my life. What's uh. the mean? Get you chilly when I pass <laughs> Is it just a mirage All these girls Thank God Is this world My world Am I the star My star Baby I'm getting too large I'm smoking cigars All chicks left out about up. The whole city's buzzing Wasn't checking for me A dozen or so Months ago Now I'm all they know I'm a person Letting the crystals breathe At the ball The gold bar Under my sleeve and knocking love 50 G's I'm talking big cheese You gotta be down To dig these Give me your brush Like you wouldn't believe My head's about to bust Accelerating what drives me Hope oh, I don't gotta die to see See, I can't lie to me I know the price, know the risk Know the wrongs and the rights Still, my blood flows up to just my life What's the meaning? What's the meaning of life? In my lifetime? See, we never seen the ending running up in all the women, all the linen, all the jewels. Huh. We sported pallies, gold idols and for sports car, the good life and you a belly, but that's cool as I turn in the alcohol Watch me, cause the Medusa set on the sack. You turn me to stone. Now my phones just think poems they bloody. When I recite them, bones get disconnected like the phones. Now My heart and criminal with game, like the guard and all my pen pals, life controlled by the wall. Still the drill makes me blind to the fact I can do real time. I'm a prisoner of my crimes, know the price, know the winch, know the wrongs and the rights. Now I'm uh, incarcerated for my life. What's the meaning? What's the meaning of a life of life? utolsó filmjéről van szó, és ez az 1996-os film, ez alig, ha nem, csupán néhány hónappal korábban ö, lett felvéve, mint hogy Tupákot agyonlőtték. Tehát itt egész konkrétan egy, egy napokban mérhető idő volt hátra a Tupák életéből, amikor ez a film készült, már csak ezért is érdekes lett. egyébként őszi felvételek a filmben, Tupákot pedig 96. szeptemberében ölték meg, tehát meglehetősen közeli Hát igen, nagyon konkrétan, is, hát a film az meg konkrétan arról szól, tehát kb. annak a körülményeit mutatja, hogy milyen módon végezhetnek tupakkal. Tehát, hogy Tupák önmagát játsza ebben a filmben, most tekintet arra, hogy nem egy különösebben jó színészről van szó, szóval ez nem is egy hát nagy baj. Nem, nem is azzal lett ő híres, hogy színész volt, meg. Világos, minden esetre, hát így mikirúrknak, meg tupaknak a, a párosa, az hát így rendkívül erős, amely mind a kettő többé-kevésbé önmagát hozza, Mikir azért azt gondolom, hogy nem annyira gettó sutyó volt, sem, mint egy nagyon-nagyon lecsúszott sztár. Nem tudom egyébként, hogy Mikir úr, hogy jutott oda, hova jutott, de hogy az angyal Szívtől, ahol még egy ilyen szívtiprót majdnem, hogy azt alakít, de tényleg egy ilyen lányok kedvencét. Hogy jutott el mondjuk. 9,5 a... héttől mondjuk. Ha... Igen. Igen. Hogy jutott el a Wrestlerig, ami az Aranowski legújabb filmje, ahol a Lepattant és a ringben meghalni készülő pankrátort alakítja? Hát ez egy fontos kilométer kövesebb. Félúton van egyébként ez igen, a film. Igen. Hát ez egy sajátos mélypont, nagyon-nagyon jól uh, mutatja be a, a gettónak a légkörét. És azt gondolom, hogy a film legfőbb erénye az a nagyon nagyfokú hitelessége. Tehát, hogy így, én nem tudom, hogy milyen a, tudom, a, én, milyen, milyen a film... az amerikai gettónak a világa, de azt tudom, hogy semmi sem hasonlít rá annyira, mint ez a film. Nem tudom, nekem nagyon néhol, nagyon ilyen forgatókönyvszagú volt, hogy így valaki egy íróasztal mellől írta, és hogy jó hogy nagyon az izgalmas meg szép ezt nekem. Nem, nem tűnt olyan hitelesnek. Meg... A dramaturg azt szerintem nagyon gyengené, hol életszerűtlenek a párbeszédek, tehát valahogy, valahogy azóta már csináltak sokkal erősebb, meg sokkal jobb gettófilmeket, Mondjuk van a vérkötelez, ami egy szintén B-kategóriás, mert szerintem ez egy B-kategóriás az önpusztító, de a vérkötelez ugyanúgy egy B-kategóriás gettófilm, viszont szerintem százszor erősebb. Nem, melyik az A-kategóriás gettófilm, Dávid? Ööö, most azt nem tudom de A nem gettó menni. az tulajdonképpen egy B-kategóriás létezés. És, Lehetséges, és, és hogyha, hogy ingább ezt és érted, amikor... Írjatok nekünk szerintem SMS-ben A-kategóriás gettófilmet. 0629 -986 -986 az SMS számunk, ez a lövésze a rádiókafén, a stúdióban Puzsely Robert és Magyar Dávid, a film, amivel foglalkozunk pedig az Önpusztítók című színes, magyarul beszélő amerikai filmdráma. Tudod, a csajok engem önmagamért szeretnek. Lesztörért. Tudod, kész csoda vagy. Érdet, hogy, úgy szeretlek, mintha a testvérem volán. ezért őszinte leszek. És nem hazudok. Szoktam ugyan hazudni, de nem a barátoknak. Megmondjam, hogy mi a te bajod, öregem? Megmondod, hogy mi a bajom, golyó? Sokat duválsz arról, vagy. Hogy Hány csaj dusz meg, hogy buknak rád a macák? Igen. Ez mit kamusz öreg? Én ismerlek téged. Ismerlek, haver. A szíved mélyén gyűlölöd a nőket. Valószínűleg a gyerekkorodra nyúlik ez vissza. Nem érted az egészet. Mi az felcsoptál proktológusnak? Az anyád az oka. Amikor meghalt az apád, ki gondoskodott rólad? Mi van ennek bármihez is? Felej nekem. A nagymaván. Na, és aztán? Figyelj, te vagy a legjobb barátom. Őszinte leszek hozzád, helyes? Őszintén megmondom, mi a helyzet. A szíved legmélyén. Szerintem látás homokos. <gül> Mit Arra célzol, hogy férfiakat dugok? a Lester, nem csak akkor lesz, buzi. szíves, mondd meg őszintén. Sose fordult elő, egy pasas láttál, hogy eszedbe jutott volna. Nem. Itt Leszterről van szó, aki hát annyira, de annyira, de annyira bizonyításos, bizonyítási kényszeres, hogy a Moveria, két nővel. A, a, igen, a Buci megvádolja azzal két nővel, <gül> mint hogyha valamit bizonyítani kéne, hogy vagy valamire kéne terelni a figyelmet érdekes ez a bucs, aki meg egy, a film egy pontján így a Leszternek így megfogja a vállát, hogy te egy nagyon csinos férfi vagy, vagy valami Jó, ilyesmit de jó, Én de tudom, de hát meg, csak... az, meg az a probléma, hogy ki jön a Sitről, de itt, és amikor Kionasitról, akkor az a kérdés, hogy mihez jut hozzá előbb, heroinhoz vagy nőhöz. És értelmszerűen, ha a nőhöz jut hozzá, akkor képes egy szexuális aktusra, de hogyha a heroinhoz, akkor előbb beszúr, és akkor meg már nem lesz erekciója, és akkor már képtelen lesz, és hát történetesen a, a kábítószer az előbb jön szemben neki, mint a nő. Kaptunk néhány eseményt arra vonatkozóan, hogy melyek a jó gettófilmek. Bronxi Mese alapna. Bronxi az nem film, hát ez egy gangster film, tehát most talán nem ide való. Dsungella, Szemet, Szemért és egyéb Spike Lee filmek. Jó, a Spike Lee az valóban király, főleg ebben a műfajban. Istenek Város, azon az Isten Városa igen. célhoz. Na hát az igen. Az Na, azt kéretes, azt kötelező megnézni. Na de a Wrestler az jó-e? Az jó, nekem kérdést, nagyon kezik. Ez egy kiváló film. Aztán nem beszélti hírja? még a wrestlerről. A wrestler, hát az még csak most ment le a moziban. DVD-n hozzáférhetetlen. Ó, ö, viszont le lehet tölteni, de ezt nem azért mondom, mert ö, legális a letöltést. Tehát én nem ajánlom senkinek, nehogy hogy letöltset. Én semmiképpen sem ajánlom. Nem lopnál csak, táskát. Csak tudom, hogy nem, le lopnál nem, nem, nem lopnál autót. Nem lopnál DVD-t. azért le lehet tölteni. Az is lopás. És nem vagyunk képmutatóak, ugye? És feliratot is lehet hozzá letölteni. Sziasztok! Ugye ebben a témakörben fogtok beszélni a visszafordíthatatlanról kérdezik idő. én azt nem mertem megnézni. Az egy annyira komoly film a minden idők legdurvább megerőszakolós jelenete én, az, én, hát az, én azt nem mertem még mindig megnézni. Az, Tehát én hallottam, amit hallottam, és köszönöm szépen. Annyira nem kegyetlen, az annyira kegyetlen, hogy az félelmetes, igazán nagyon jó filmről van szó, hogy mindenkinek ajánljuk a Visszafordíthatatlant. Maradjunk a buletnél még egy kicsit. Van ebben a filmben egy olyan figura, konkrétan ez a Louise, ez a skizofrén fegyvermániákus, militarista, zsidócsávú, aki egyébként teljesen bolond, és teljesen hát kezelhetlen. És azért, azért, aki a film végén egyenesbe teszi a dolgokat. És de közben meg csomószor visszalevitál egy ilyen gyerek gyerekkorba, vagy regresszál egy ilyen gyerekkorba, és úgy is elkerik, mint egy idióta hülye gyerek, máskor meg, meg, meg fegyverekkel akarja terrorizálni a palesztinokat, meg, a, meg, meg az arabokat a közel-keleten, így igazából hú, tehát egy ilyen, ilyen durva figurát, én nem, nem is tudom, hogy mikor láttam valaha. Nem tanulta meg az anyától közlegény, hogy mikor nyitja ki a száját? De igen, uram! De az istenit! De az Isten Ezt Egy szót sem értetek abból, amit magyarázok! Titeket sohasem kerítettek be észek vietámi sorkatonát! A hetedik lövészezret! Mi voltunk a legjobbak? Az voltál a háború! Hé! Eh, ahányszor eszembe jut feláll a farkal! Nem olyan sétag alapot, mint a sivatagi vihara híres okos megyvenekkel! Nem hát! Stanley, te vagy az okos fegyver! Munkára fel! Mutassátok be, amit a múlt héten tanultatok. Figyelj, nyomás a kocsihoz! Gyerünk, rajta Stanley! Aha. Oké, először is belevágom a kést a torkába. Amikor érzem az áldozat gerincét, a pengit balra rántom. A két nyaki verőeret el kell vágni. Jó, ügyes volt. <gül> Köszönöm. Jó munkát végeztél, Stanley. Köszönöm. Rendben Köszönöm. Itt ezt a soralkozót 10 és 12 éves kisgyerekeknek tartja az utcán. Tehát, hogy itt mielőtt még azt hinnétek, hogy bárki is komolyan veszi ezt az embert, vagy bármilyen hadseregben ő sorol. Ami szeméttelepen, Coney Island-en vagy Brooklynban, nem <gül> igen, tudom. Igen, igen, és ilyen kicsi gyerekek, de mondom, ilyen 10 <gül> éves meg 12 éves, és ezeknek adja elő ezt a militaridumát. Ez szervezi a hadsereget. Jó, annyi, jó, annyira, annyira sötét ez a film, és annyi, annyiféle módon romlott és borzasztó és kilátástalan, olyan, sem illúziót nem hagy igazán jó filmről van szó szerintem. Az én... Szerintem meg egy nagyon-nagyon közepes filmről ne haragudj, de, de szerintem nagyon erőltetett és, és gyenge és rosszul összerakott karakterek, akiknek nincs igazán háttere meg, meg élete, hanem, hanem úgy, úgy meg vannak írva. Lehet, hogy neked John Singleton Fekete Vidék című filmje való, már legalábbis az SMS jó ezt írt, hogy a gettó témában ez a megfelelő. Nálam az önpusztítók a tízes skálán azért mégiscsak egy hetes. Nálam egy négyes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 Reklámot hallottatok! Jó vételt kívánunk! Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hétalvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert írtó hideg van ott aki! Minden nap túl a citri! Hát nem a Miami beach volt? vagy! Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé!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 Ez a hét mesterlövésze a rádiókafén Az SMS számunk 0629 98 6 98 6. Erre a számra várjuk azokat az észrevételeket, amelyek a filmekkel kapcsolatosak. Amiről eddig szó volt, az az Önpusztítók című film. A következő erőszakos darab a mai ö, adásban, ami kifejezetten az erőszakra reflektál, és az erőszakos filmeket próbáljuk meg egy szép csokorba gyűjteni. Az a Strange Days Magyarul a Halál Napja című film, ami 2000 új év napján, vagy 1999 szilveszterén játszódik. A, ez egy nagyon emlékezetes szilveszter, Los Angelesben járunk. A film is nagyon komplex. Egyrészt hát így nagyon-nagyon sok tekintetben egy meglepetés. Egyrészt azért, mert, mert nem lehet igazából műfailag besorolni most, hogy ez egy kalandfilm vagy egy akciófilm vagy egy antiutópia vagy egy, vagy egy love story vagy micsoda. Tehát, hogy ezt így, nehéz, ezt így krimi, nehéz meghatározni. Krimi, thriller. Thriller, krimi, nem tudni igazából. Nem is lehet tudni, hogy ez most igazából a, a tudat által felvetett lehetőségeket. Tudat és a technológia által felvetett lehetőségeket próbálja meg kiaknázni. Ez a film. Vagy pedig az amerikai a végső pattanásik feszülését próbálja regisztrálni. Tehát én nem igazán tudom, hogy melyiket, de ez a kettő, ez mm, kvázi tükröggyanánt van egymással szembefordítva, és akkor az egyikben látod a másikat. Na most ez megint az a film, a négyből ugye mondtam, hogy kettőben nem, nagyon nem fogunk egyetérteni, ez a második, amivel nekem az egyik fő problémám az, hogy például az, hogy 1999. szilveszteren játszódik, amikor mindenkinek van arra storia mindenki egy kicsit úgy furcsán érezte magát, hogy jaj, mi lesz, mert hogy senki nem tudta, mert ment a és a tévében, és alapvetően még a skeptikusokra is átragadt valami ebből a hangulatból, hogy hú, hát tényleg mi lesz, ha az órák megállnak, és jaj, Paksi atomerőmű leáll. Na most ö, nekem a film azért nem tetszik, mert, mert például erre építi arra a napra az egész sztorit, aminek egyébként semmi köze nincs ahhoz a naphoz. Tehát a sztori semmilyen módon nem kapcsolódik ahhoz. De hogy legyen egy plusz feszültség, meg egy plusz ilyen káosz kelt, és ezért ez behozza, és nekem ez egy ilyen nagyon olcsó trükknek tűnik, tehát hogy most ezzel az elővel csináltam azt, hogy írok egy storyt, és az szeptember 11 én játszódik New Yorkban, és akkor mindjárt garantált a siker, mert az egy olyan szörnyű nap volt, érted? De hát ha, pont, ha, ha pusztán csak ennyi lenne a, a filmben, vagy pusztán csak ennyi lenne a probléma, vagy ez lenne az, ami, Filme, a, ami, ami a filmet el akarja adni, akkor azt mondanám, hogy jogosan vagy csalódott, vagy kiábrándul, de ha ez a film tök máskor játszódna, mondjuk azt mondom, hogy 2002 nem kellett volna akkor is nem kellett volna időponthoz kötni, mint ahogy mondjuk a szárnyas fejvadász sem volt időponthoz kötve, és attól volt egy jó utópia, mert ebben is alapvetően egy utopisztikus felvetés van, és nem kellett volna szerintem ezt betenni egy, egy történelmi kontextusba. Ü, igaz, annyi kapcsolata van, hogy a filmben történik- egy által elkövetett egy fekete sérelmére elkövetett brutális gyilkosság, ami aki 1992-es Los Angeles-i uh, Rodney King elleni, um, rendőrtámadásra, rendőr támadásra, és akkor, hogy annak kapcsán. Nem észárolta őt a rendőrség, hanem konkrétan kivégezték. Nem, nem, Rodnikinket nem ölték meg, ő csak jól össze megverte. Azt állították a bíróságon, hogy erőszakos volt, és, és rájuk támadt. És akkor volt egy felvétel, felvétel, igen, a... valaki a valami szállodából, vagy az otthonából, nem tudom honnan készített valaki egy felvételt, amit aztán csatoltak, és kiderült, hogy abszolút nem védekezett az ember, nem is tudott, mert egy ilyen elektrosokkolóval a földre küldték, és utána ütötték, vágták azután Los Angelesben nagyon súlyos zavargások robbantak ide, olyan súlyos zavargásokat képzeltek el, hogy 53-an meghaltak, egy milliárd dolláros kár keletkezett a városban, ezt nem tudom, ezt a számot el tudjátok -e képzelni, tehát mondjuk forintban 200 milliárd forint, nem tudom, az le kéne rombolni a parlamentet, hogy ekkora kárunk igen hmm, Már is jól hangzik. Hmm. És... És, és hát a, a nemzeti gárdát, ami ott gyakorlatilag a hadsereg, meg a, meg a tengerész gyalogságot is be kellett vetni a rend Na most hasonló szituáció is van ebben a filmben, amiről szintén van egy felvétel, és ugye megy a dilemma, a, a az agonizálás, hogy ezt most szabad de a nyilvánosság tudtára hozni, hogy önök akkor elszabadul napokon? Na jó, de nem, ne olyan felvételt képzeljetek el, ami ilyen videokamerával készül, és ilyen videófelvétel, ilyen DVD-n vagy VHS-en kell. Mobiltelefonnal? Járani. Vagy mobiltelefonnal készült felvétel. Ez egy nagyon-nagyon sajátos médium, amiről itt szó van. Az a ne hogy transháló. És ettől trans lesz utópisztikus a film? Na hát ettől lesz nagyon szifi. Ugyanis azt kell tudni, hogy ez a film. ez ez 1995-ben készült, akkor 2000 az még a jövőben volt, tehát ez egy SIFI konkrétan, bár nekünk a 2000 az már múlt de ez akkor a jövőben játszódik Ezért nem szabadott volna elhelyezni. Hát neked ez fáj nagyon, azt látom. De igen, tehát most megnézem 2009-ben, és azt látom, hogy 1999-ben egy ilyen fejre csatolható eszközzel az ember átélheti egy, egy másik ember érzéseit, tehát nem csak látja azt az adott jelenetet, hanem benne van, minden ideg végződése érzékeli azt az adott szituációt. Ez, ez így visszatekintve egy kicsit mulatságos, na, ilyen zsilverne. A film főhőse, az Lenin akit nem más, mint Ralph Fiennes játszik. Na most a Ralph Fiennes az általában ilyen nagyon kifinomult, nagyon finom értelmiségieket, vagy pedig nagyon pszichopatákat, nagyon őrülteket szokott játszani. Hát Melyikre gondolsz? Hát a Émon Götz. Ja, te a Schindler listájára igen. gondolsz, de a vörös sárkányban is pszichopatát is, játszik, ja. igen. De, de, de remek, remekül játszik mindent igazából. A, a Ralph Fiennes az csak azt nem tudja játszani, amit nem osztanak rá. <hül> ez, ez az ő képesség hiánya. Ezen kívül bármire képes. Jellemző, hogy még soha nem kapott sem Oscar díjat, sem Golden Globe díjat. mert lehet az oka? Hát talán az, hogy túl jó Hollywoodnak. Tehát ő ebben az esetben lehet azt mondani, hogy Ralph Fien's Hollywoodnak túl jó. Hát nem tudom Hát, ö, hogy jó, hát most érted, nem eléggé Kevin Costner vagy nem tudom de, de az, ö, Na most itt valami egészen mást játszik Tehát itt egy ilyen, egy ilyen kalandort játszik egy nagyon laza figurát játszik Ez persze már eleve nagyon nehéz elképzelni róla hogyha valaki nem látta a Strange Days-t Egy dílert játszik aki a, hát, nem, akár, nem akármivel Nem akármivel kereskedik nem olyasmivel kereskedik, amiről a vegyészek valaha álmodtak. Tehát nem ilyen, nem ilyen drogokkal, amiket beviszel a szervezetbe is, hanem egy elektronikus kábítószerrel. Egyenesen az agykérekből közvetítő transz van szó, ami lehetővé teszi azt a, a felhasználó számára, hogy mások élményeit ő maga át. És itt ténylegesen arról van szó, hogy hallja, látja, érzi minden idegszálával átéli azt az élményt. Tehát amikor mondjuk egy szexuális élményt vesznek föl az agyukkal, konkrétan az agyukból közvetítve egy lemezre, akkor azt valaki lejátsza, akkor az pontosan azt éli át, amit az illető. Tehát konkrétan átélheted egy nő orgasmusát olyan módon, hogy lejátszod magadnak, egy nőnek a, az, a szexuális él, él, él, élményét, és akkor átéled a női orgasmus. Tehát így gyakorlatilag De be tudsz helyezkedni más ember idegrendszerébe ezzel a... Ez a... Nem csak erre használható, nem van a filmben egy lá nélküli uh, szereplő, akinek, uh, aki elvesztette a lábait, és ő pedig egy olyan felvételt kap ajándékba egyszer a ami amiben egy ember fut. És akkor érzékeli, hogy az milyen jó dolog futni a tengerpart homokjában, és ráköszön valaki a, a parton egy csinos hölgy. Na hát ez milyen jó lehet, szóval egy, egyetlen egyelve van lenni, meg hmm. ő nem kereskedik, mert hogy olyan is létezik, hogy felveszed valakinek a halálát, tehát ráraksz valakire egy, egy ilyet, egy ilyen, egy ilyen transzálót a fejére, és, megölöd. és után lejátszhatod magadnak, és akkor átélheted azt, hogy milyen meghalni, anélkül, hogy meghalnád. Hát, hogy milyen megölni valakit, azt is ugye. Na és akkor még azt is megcsinálják a filmben, ez aztán a legbetegebb, amikor két transz raknak föl, és visszacsatolják a képet arra, akit éppen ölnek. Tehát hát az... Konkrétan a... megerőszakolnak benne egy nő és, és az erőszakolónak az élményét, ő rögtön továbbítja az erőszakoltnak a, a tudatába, aki így a saját haláltusájának a az élvezetét élheti meg, ami egy meglehetősen problémás érzés. Hát a filmben ettől most képzeled de, hogy meggyilkollak téged, és közben te átéled, hogy én mennyire élvezem, ahogy meggyilkollak téged. Hát azt az élményt éled át, amit én átélek, amikor öllek téged. Tehát ez, ez már mennyire beteg. Nézzük át, mit csinált az apasi. Nem. Nem megy. Ugye te is zsaroltál. voltál. Ez meg egy szokványos gyilkosság. Istenem. Mit tett jó? a gyilkos? Becserkészte. Aztán. Megerőszakolta, és még kinyírta. És felvette? Két gyilkos lehet. Látni akarja újra, meg újra, felvette, meg újra. ahogy megerőszakolja, és megöli. De úgy, hogy visszacsatolta a jönet. A lány érezte, amit a férfi, amikor beléhatolt. Saját meggyilkolásának öröme járta át, És növelte a félelmét, ami tovább gerjesztette a gyilkos örömét. Ez már... Nekem is sok. Nekem is. A lány kívülről látja saját halálát. Visszacsatolással. A gyilkos rögzíti. Az utolsó perc, És elküldi neked. Igen, igen. Megosztja velem. Hát persze, hogy elküldi neked. Ez a lényeg. Közönségre van szüksége. Elmebeteg a pacák. Miért nekem? Te vagy a varázsló, nem? Az álmok megvalósítója. Ha valaki transfideózni kezd, az előbb vagy utóbb eljut hozzá. Én sose foglalkoztam zero klippekkel. Soha! Ezt mindenki tudja! Meg akar döbbenteni az a muksó, nem? Kíváncsi, hogy reagálsz? Rá akar venni, hogy megtégy valamit, amit egyébként nem tennél. Lehet, hogy arra kíváncsi, vajon értékeled -e a művét? Ez az élet sötétebb oldala, hogy tetszik? Jézusom, mész, hagyd abba! Nem! Biztos az egyik transzkábeles ügyfeled lesz olyas valaki, akit te már ismersz! Ezzel csak az a baj, hogy lenni ismer mindenkit. Vigyük el a felvételt a zsaruknak! Ne! Ne! Engem kikészítenének. Értem. Akkor csak addig gyilkolászol az a mocskos szörnyeteg mi? Semmi zsaru. A rendőrök rágyanakodnának, bevinnék az ügyfeleit, és akkor lőttek neki. Hát ez a helyzet. Jé! Most itt van a Juliet Louise, aki. A film egyik főszereplője. Főszereplője, aki szerintem alapvetően nem abból él, hogy jó színésznő, hanem a filmmel is látszik, hogy van neki teste, és ebből ő meg tud élni. Mármely és mindig ugyanazt játsz és egyébként. Itt, igen, igen. És itt már énekelget egy ilyen punk rock, nem tudom mit és uh, de már, a már ráutaló magatartást tett arra, igen, hogy, hogy ő később meg fogja alakítani a Juliette and The Licks uh, nevű zenekarát amit minden évben láthattok a Szigeten A Szigeten fellépett és elvileg állítólag sikere is volt, mert hát gondolom nem lehet rossz, szigeten, a színpadon kinek színpadon van sikere, érted? Még a glik. Hát szigeten unatkozó ember van, amint... A amely... Sziaminak nincsen sikere a Szigeten, de az csak azért van, mert minden évben legalább háromszor van a nagy színpadon. <laughs> Na már most. Also, also vielen ez elsősorban természetesen Ralph jó. Mert annyira mást játszik, tehát hogy annyira mást, mint amit megszokhattatok tőle, és annyira kiválóan, és egy olyan karaktert, amit amúgy nem nagyon láthattatok még moziban. Mert, hogy mondjam, egy ilyen igazán kistílű, megtört, lecsúszott neppert, aki valahogy mégis azonosulható, valahogy mégis szerethető, és olyan annyi és akkora ütéseket kap a filmben, amit tényleg mindenkinek fáj, akinek csak egy kis lelke van, és nem nehéz vele együtt érezni. És jó humorral kezeli ezt. És azért nagyon jó karakter, mert nem az a tökös amerikai, akit megszokhattunk, akit Bruce Willis mindig eljátszik, hanem, hanem egy ilyen gyáva figura, aki szeretné megúszni a következő verést, de valahogy sosem sikerül neki. És, és pont olyan gyáva, amilyen én lennék, vagy te lennél, vagy bármelyikünk lenne egy hasonló helyzetben. De ugyanakkor viszont van lelkiismerete és kész cselekedni, de nem az van, hogy ő, ő majd a tökös amerikai, aki lever mindenkit. Tehát de sokkal azonosulhatóbb karakter, mint amiket általában szoktam látni, a hősként beállítva az amerikai filmekben. Nekem az azonosul hatósággal többek között például a szinkron miatt is van gondom. Néhol ilyen túl, túl van játszva, meg hát ezek a kifejezések, amik, amik elhangzanak, hogy pacák, meg nem. Tudom, jó, hogy nem egy csirkefogó meg ilyenek. Tehát így vala, valahogy egy kicsit úgy nem Nem, nem elég menőnek. Nem, nem, nem az az igazi, ahogy elképzelem, a Los Angeles-t a zavargások és a káosz idején, mert egyébként a filmben végig káosz van, de olyan szinten, ami nekem megint egy picit sok, hogy gyakorlatilag zajlik is az élet, így félig-meddig normálisan, tehát közlekednek az autók az úton, de ugyanakkor ha hadsereg, ott áll tankokkal, meg mindenhol rendőrök igazoltatják az embereket, de közben folyamatosan ö, ö, zavargások vannak. Tehát üt, üt, leütik a Mikulást az egyik üzletelőt, meg nem tudom ilyen, furcsa néhol már olyan Monty Pythonos egy picit nekem. Az egyetlen kiátszható adunk a felvétel. Adjuk át a sajtónak Persze, és elszabadul a pakol mész, nem akarlak megbántani, de ha ostobán elfutsz vele a híradóhoz Évfére kirobban a történelem legnagyobb lázadása Szerinted mi csináljunk, Max? Tegyünk úgy, mintha semmit se tudnánk? Azt nem mondtam Fontos tény, hogy a rendőrök kivégezték Amerika legismertebb fekete sztárját. Hogy akarhatod eltussolni? Jogvédelmet szervezték? Provokáljátok a rendőrséget Jó, ha mindenképpen vérziba tartak, az Los Angelesben, hát csak csinált. 200 ezer híve fog kirohanni az utcára, és porig a várost mész. Amint kezd elterjedni a tűz, jönnek a zsaruk, és mindenre lőnek a mi mozog. Totális háború lesz, ugye tudod? Nem hiszem. A háborúval minden megtisztulna. És te vállalod érte a felelősséget? Hm? Ezt a Jericho nevű hiphop előadót, ezt nagyon csúnyán kivégzi az amerikai rendőrség. Viszont készül róla egy ilyen -háló felvétel, mint amikor megnézel, akkor kb. átéled azt az adrenalint is, amit az, a, ami annak a vérébe csapódik ki, aki végignézte, és rettegett attól, hogy őt is mindjárt agyon fogják lőni. Tehát nem egy olyan mozi élményről van szó, hogy végignézted, hogy kinyírnak valakit, de közben te tisztában vagy azzal, tehát az agyadnak van egy olyan része, ahol te egy nyugodt, biztonságos körülmények között vagy, te tudod, hogy egy szobában vagy, ahol van egy tévé meg vagy te, és a tévé meg te közötted levegő van, és, a, és, és téged nem érhet baj, mert az le van határolva rólad az az élmény, persze nézed, és átéled valamennyire dennek. De azért megvannak ennek az élménynek a határai. Itt nem ez történik. Tehát itt százszázalékosan idegrendszeri síkon átéled azt, amit az átélt, akivel történt az a terror cselekmény. Tehát... Na most a filmben egyébként az ennek az idegrendszeri határait azt feszegeti is a pszichopata gyilkos, aki, aki után egy idő után egy a film fele környékétől elkezdődik a nyomozás, aki azt csinálja, hogy ugye át megerőszakolja a, a nőket, megöli őket, és aztán előbb-utóbb így rá, rámegy arra, hogy vissza ezzel a visszacsatolásos módszerrel, hogy túl, túlingerli az idegrendszerüket, és akkor így, így teljesen kisüti az áldozatok agyát, akik nem halnak meg, de egy ilyen elektronikus zaj az, ami így eluralkodik az ideg amit így a film egyébként egész jól bemutat. Hát ez, a, ez az, az élmény. Szerintem nagyon-nagyon komplex film, és nagyon-nagyon korszerű film, és nagyon modern film, főleg a, a, ahhoz képest, hogy 95-ös. És az egész gyerekkorom azzal telt, hogy arra álmodoztam, hogy egyszer majd lesz egy olyan videojátszó, amivel átélhetem mások élményét. Ennél nincsen közvetlenebb élmény. Na, jó, Tehát, de ezt már ez az, az existence az megcsinálta, és szerintem sokkal jobban. Na, az na, ehhez hasonló. Tehát, hogy így, így képzeljétek el azt, hogy gyakorlatilag de ott nem egy itt nem egy játékban vagy benne, hanem itt tényleges élményeket él. hát Ez az is, is tényleges, az, tényleges volt. Az más kérdés, igen, hogy nem valóban megtörtént gyilkosságokat, hanem, hanem egy általad. Egy játék van, tehát hogy igen, igen, tehát az elvis egy alternatív valóságba, ez viszont az ebből a valóságból rögzített élményeket közvetít át az agyadba, ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon sajátos látásmódról tanúskodik. Lenny vagyok. Lenni négy. Jó napot. Nem akarom megbántani, de volna egy kérdésem. Ugye nem sor? Nem bánt meg, nem, nem vagyok sok. Megértettem. Jó a cipője, ez biztos a szórakoztatóiparban dolgozik Nyugi, az a dolgom, hogy kitaláljam, mit akarnak az emberek A titkos vágyaikat Na jó, mondja, mondja kérem, volt már, volt már maga bekábelezve? Látott már transzfilmet? Nem, még nem tehát az agya szűz még. Jó, meséljen kérem, időt spórolunk meg, ha elmondja, mit tud róla. Csak amit olvastam, hogy az FBI fejlesztette ki a technológiát, a hagyományos lehallgatás helyett, és kikerült a fekete piacra. Ez így igaz. De beszélgessünk inkább valami másról, jó? Rendben van. Jó. Na, és mondja, kaphatok egy lejátszót? Is. Persze, hogy kap. Méghozzá teljesen ingyen. Az én bulim a szoftver. A klipek, ugye? <gül> Igen, azok. Néze, én szeretném, hogyha érteni, hogy miről beszélgetünk. Ez nem olyan, mint a tévé kisi feljavítva. Ez az élet. Egy darabka más emberek életéből. Tisztán és vágatlanul, egyenesen az agy Tehát jelen van, maga csinálja, mindent lát, mindent hall, mindent érez. De pontosan, mifőre dolgokat? féléket, amit csak akar. Bárki lehet egy időre. Mondjuk si a a dolgozószobájában, már ha akar. De a maga fajta fickók olyankor inkább elmennek a hegyekbe. Maga nem ezért akar transzmagnót. Maga. Maga sokkal komolyabb. Tiltott gyümölcs érdekli, hm? 357-es magnummal a kezében berontana egy boltba, érezni, hogyan szökik fel a vérében az adrenalin. Vagy... Látja ott azt a fickót azzal a bombázó filippino csajjal? Nem cserélne 20 percre azzal a pasassal? Kerek 20 percre? A... Igen, megkaphatja, és még csak meg sem kell csalni a feleségét. A... Ez érdekes. Na látja, meg tudom szerezni, amit akar. Meg én. Bármit megszerzek magának, csak szóljon, mi csak bízzon bennem. Csak bízzon meg. Lök elén a papja leszek, vagy a pszichológusa, én leszek a legfőbb a lelke kapcsoló tábláján. Varázsló vagyok. A tudatalatti Mikulása. Megkívánja, ki mondja, én teljesítem. Egy nőt akar, vagy inkább kettőt? Az is lehet, hogy maga más irányba vonzódik, más értekli. Talán egy fiú. Vagy éppen mondjuk, lány akar lenni. Na, mit szól hozzá? Érezni, hogy milyen az, de lehetne akár apáca is. Minden megoldható. A filmnek szokatlan sajátossága, hogy egy női rendező, konkrétan Catherine Bigelow rendezte. De nem csak emiatt mondhatjuk azt, hogy hogy ez egy egyedülálló film, és hogyha szárnyas fejvadász, az a cyberpunknak a királya, akkor a halálnapja, az nem lehet más, csak is a cyberpunknak a királynője. De én a magam részéről ilyen ütős szifit nem tudom, hogy mikor láttam, talán nem is láttam, és emellett pedig olyan rohadt erős társadalom kritika, tehát egyrészt egy nagyon erős, nagyon, nagyon erőteljesen reflektál a jelenünkre, nagyon-nagyon életveszélyesen veti fel a jövőnknek bizonyos riasztó lehetőségeit. Tudományos, pszichológiai, mindeközben van benne egy romantikus szál is, akinek erre van szüksége, kőkemény, antiutópia, fordulatos, krimi, tehát minden tud, amit, amit tudhat. Tehát, hogy ez -e parádésan szórakoztató, és hát Ralph Fiennesról meg nem tudod levenni a szemedet. Tehát, hogy, hogy ilyen figurát nem láttál még tőle, és nem is nagyon fogsz valószínűleg. Ez a 139 percen keresztül tartó a halálnapja című amerikai sci Az, hát, amit ajánlunk. Szerintem, hogyha én is mondhatok az utolsó szó jogán valamit róla... <kül> Szerintem igazán közhelyes, és semmiképpen nem hasonlítanám a szájnyos fejvadás, fejvadászhoz. Ha már mindenképpen valami Cyberpunkot akarok mondani, akkor a, akkor a Johnny Mnemonic-hoz hasonlítanám, amiről szerintem sem neked, sem a hallgatóinknak nincsen túl jó vélemény. Ez egy pocsék film. Szerintem közhelyes ez a film is, és egy csomó mindent, amit a, a nézőnek magának kellene felismernie, kimondania, vagy tovább gondolnia, azt ez a film belerágja a szájába. minden szépen mindig elmondanak, hogy itt ezt, meg ezt kell gondolod. Nekem ez nem tetszik benne. Én egy ötösre értékelem. Hú, hú én meg egy nagyon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 Kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Ez itt a Rádió Café, a Rádió Caféban pedig a hétmesterlővésze Puzsé Róbertel és Magyar Dáviddal a stúdióban. 0629986986 98 az SMS számunk, az e-mail cím pedig rádiócafé, kaptunk is néhány sms -t. Azt írja az SMS író, hogy köszi, hogy bevettétek, nekem is tetszett, mármint a Strange Days, látod, Dávid, vannak még jó ízlésű emberek az étterben. már a stúdióban viszonylag kevesen. Hogy? Nem csak olyan kisiklott ízlésűek, mint én. Jó film a gyűlölet, gondolom, hogy ebben. A minket. gyűlölet, így van. Ez a promó részlet miből van, megmondanád? Ez az a, ja, nem, szerintem, szerintem az előző? Szerintem ő az azt megelőzőre gondol, legalábbis az alapjának. Az, az a Punxsatoni filles? a Punxsatoni filles, az a idétlen időkik című. film, Sziasztok, nem lehetne a honlapon listázni, hogy mikor melyik filmről beszéltek, vagy akár visszamenőleg, visszamenően is. Jó lenne, túl sok az info, és rövid a memóriám vagy van ilyen? Bizony van ilyen a Radiocafe.hu n a fórumok közt megtaláljátok azt a topikot amely a részéről szól és akkor ebben a topikban mindig megláthatjátok hogy vissza, akár visszamenőleg, akár a következő néhány napban, következő adás az milyen filmeket fog majd tartalmazni egyébként visszatérve még ahhoz a bejátszóhoz, aminek kérdezted a, a film címét, hogy miből van Javaslom, hogy ha legközelebb hallod, rögzítsed azt a bejátszót, hallgasd meg 50szer, és tudni fogod, hogy miről szól az Idétlen Időkik című film. Mm -hmm. Az mekkora film. Szóval, eh, amivel foglalkoztunk mostanáig, az a... Először is az Önpusztítók című film volt, majd pedig a Strange Days a halál napja, amely 2000 új év napján, vagyis hát 1999 szilveszterén játszódik. Te hol voltál? Te mit csináltál 1999-ben? Oh, kérem szépen, mi a régen elhagyott családi házunkban, Egerben ö, szilvesztereztünk, utoljára még összehívtunk oda, vagy 80 embert, és éjfélkor 40 üvegpesgőt locsoltunk szét, ment a tévére, a videóra, a padlószőnyek, tocsogott benne, és mindenki pesgős volt. Én pedig néhány barátommal elmentem Jeruzsálembe, mert hogy így, ö, olvasva János jelenésekről szóló könyvét, abban benne van, hogy ezen a napon fog bizony visszatérni Jézus, és az aranykapunk keresztül, amely akkor még be van falazva, azon az első, aki át fog lépni, az maga Jézus lett. Hát oda is vonultunk pont évfélre az aranykapúhoz. gondolva arra, hogy hát ha vissza fog jönni, akkor itt Fog, ekkor is itt fog visszajönni, és persze én számítottam arra, hogy lesznek nyilván olyanok, akik várják őt, tehát hogy majd lesz. Ez és, és volt is egy valaki, volt egy, amelyik ott ott állt, ott minden, minden kő, tehát egy ilyen sivatagi, sivatagi ö, ö, környezetet képzeljetek el, és ott állt az idióta, és kiabálta azt, hogy és a fenevad visszatér visszatérés, átokkal sújtja a világot, stb. És kiött a Sienen, és csinált vele interjút, tehát ténylegesen <hül> ott volt a Sienen, és egy embert az egész. Az egész bolygóról egy ember zarándokolt el oda, aki komolyan vette azt, hogy tényleg itt és akkor fog Jézus visszatérni. Te is komolyan vette te, is ott voltál, csak te nem kezdtél proféciákat üzölteni. Én, én, a... én úgy gondoltam, hogy ha valahol érdemes ekkor lenni, akkor az csak ez a hely. Pedig előadhattad volna a kis Rafia dolgocskákat, amiket az apáink felejtettek, olyan fél nyolc tájban. A... Le, lehetséges, hogy előbb kerültem volna be a CNN műsorába. Hát mint vagy a Brian életébe, vagy a Brian életébe. Mit csináltatok ti 1999 szilveszterén. 0629986986 az SMS számunk és írjatok nekünk nekünk amíg a Strange Days nek az zenéit hallgatjátok. Radio Café. Segíden. A 98.610 MHz-en. Gabriel és a Deep Forest közös produkcióját hallhattátok, ez a Strange Days nek a zenéje volt, mi pedig tovább lépünk a következő menüpontunkra, amely a Nikita című film, ez a Luc Besson nevű csodálatos francia rendezőnek a filmje, az egyik legütősebb filmje, bár hát nem lehet tudni, mert igazából a Csávó kevés filmet rendezett, összesen vagy tizet, de hát az, az, az, az egyik jobb, mint a másik, tehát a Csávó ez egy akkora zseni, én nem is tudom, a Luc Besson az egyik legnagyobb kedvenc rendezőm. Hát és, és hát európai ízig vérig, tehát amellett, hogy én nekem mondjuk a francia filmek sokszor azért nem tetszenek lenne, a Gomon uh, stúdió vagy produkció által készítettek mert nagyon erősen hozzák be az amerikai uh, kliséket és az amerikai látványelemeket a filmekbe, amellett azért mégis megmaradnak európainak és franciának is, és azért ettől szerintem jobbak, mint az amerikai filmek. Az a szörnyű, hogy a luxbeszon mindig azokat a filmeket azonosítják, amiknek nem a rendezője volt, csak a producer, és akkor ilyeneket hallok, hogy a Yamakasi rossz volt, meg, Úristen, micsoda film a Taxi, meg a Taxi 4, de azoknak a producent, a Luxbeszon filmekről beszélünk. van akkor nagy kiegyűltség? Na. Igen, hát igen, meg a Leona Profi, meg a, meg a ötödik elem. Tehát nem itt a, a, az a fontos, tehát azt kell látni, hogy a Luxbeszon volt az, aki egyrészt, mint üzletember, mint producer, megvalósította az európai Hollywoodot, ahol olyan filmek készülnek, amelyek... De, nem, pénz, biztos, pénz, pénz, jó, nem biztos, hogy egy jó irányvonal. Nem biztos, hogy jó irányvonal. Tehát, hogy Besson, mint producert én nem tartom sokra. És nem tartom helyesnek és jónak azt az irányvonalat, amit, mint producer Európában, mi a Goma Goman nek a keretei közt csinál. De mint rendezőt egy hatalmas zseninek tartom. Az a baj, hogy igénytelen disznó, amikor forgatókönyvet ír másoknak, a, amiknek aztán később a producerálsz, mert fontos tudni, hogy azoknak a forgatókönyveit is ő írja. Ő egy halálos profi, aki pontosan tudja, hogy hogyan lehet Európában megcsinálni, hogy mi a Hollywoodnak a know-how-ja. És ő ezt lemásolja. Egy az egy, Persze európai sajátosságokkal, tehát sajátosan európai, de nem különbattól még, mert igénytelen igénytelen szemét. Tehát Viszont... az a baj, hogy hamburgert csinál. Lehet, hogy jobbat, de akkor is hamburgert. Igen, igen, és tudja is, hogy hamburger, különben ő rendezni. De hát. tudja, hogy melyik az, amelyik igényes, és jó és erős, és azt meg is rendezi ő, mert va van egy igényessége önmaga iránt, és tudja, hogy ő egy nagy rendező, és szeméttel nem égeti magát, képes jót írni, de igénytelen disznó közben, és sorozatgyártásban gyártja a futószalag szemetet, amit aztán másokkal rendeztet meg, bezsebeli a nagy lóvét, és aztán csinál belőle néha napján jó filmetet. De ennyiből egyébként ennyiben jobb, mint például uh, Spielberg, akiről a minap beszélgettünk, aki, akinek ugyanígy egy, egy hatalmas rendező, tehát Spielberg egy, egy iszonyatos nagy rendező, de csak szemetet állít elő gyakorlatilag, holott nem azért, mert nincs pénze, hogy, a, hogy azt forgass el, amiben hisz, hanem is sajnos ebben hisz. Tehát, hogy én... É, én, meg, én meg úgy vagyok vele, hogy a spielberg -el az a baj, hogy a Spielberg az egy kiváló rendező, egy igen nagy és egy borzasztó rossz ízlésű ember mindeközben, és a saját rossz az épp úgy érvényesül a filmjeiben, mint a, mint a rendezői tehetsége. A Luke Besson esetében Nincs szó arról, hogy ő egy izléstelen ember lenne, mert ha az lenne, akkor a filmjei is azok lennének. A Luxbeszónak helyén van az ízlése. Pontosan meg tudja ítélni, hogy melyik forgatókönyv alkalmas arra, hogy megrendezze, és melyik nem. És ha nem ő rendezi, az mindig szemét, és mindig persze nagy pénzeket hoz, hiszen jól méri fel a piacot. Tehát ugye ő valóban egy profi, az ő esetében, hogy mondjam, hát nem, nem ízlésbeli, hanem inkább erkölcsi aggályokról lehet szó, szóval, hogy miért gyárt valaki szemetet. És hát néze a tükörbe. De hát persze, pénzért, hát tényleg egyszerű a válasz. Izágos, reklámfilmeket rendezett Igen, pénzért. igen. Szóval uh, lügbeszón egy óriási rendező, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Nikita című filmje. Hat titán töltény plusz egy tölténytár tartalékba. Ezt nem értem. Hárman ülnek a hátad mögött. Egy nő és két öltönyös férfi. Az egyik a testőr, a másik fontos ember. Le kell lőnöd. Két lövés legalább. A végeztél, lemész a férfi vécéhez. Az utolsó fülkében van egy kis ablak, azon csak egy nő férki. Egy belső udvarba jutsz ki. Onnan egy hosszú folyosó vezet ki az utcára. Egy autó fog várni rád két percig. Három percet van még. Szépen megvárod, hogy elmenjek. Ez egy randi. Egyszer csak elhívják Nikitát randizni, már nagyon régen várta, hogy végre, végre elmenjen egy jó bárba, ahol végre egy, egy jót vacsorázhasson, egy romantikus körülmények között. És, és elé kerül az asztalra egy ajándék, szépen becsomagolva, szép szalaggal átkötve, és ő leoldja róla a szalagot, kinyitja a dobozt, és mi van benne, egy beretta is hozzá, két pár, <gül> <gül> van benne, mit tudom én, 16 golyó, és megkapja a megbízást, hogy azt ott le kell lőnöd mögötted. Tehát hogy hát, kerül ilyen maffia, a Egy maffia főnököt kell előnie, és aztán van egy, megmondják, hogy azért ki tud majd onnan lógni, a női WC-ben lesz egy kis ablak, amin pont kifér. Hát annyira nem? Nem, hiszen be van falazva az az ablak. De hát ez az ő vizsgálja. Az fel, éppen azt mérik fel, hogy mit csinál egy olyan helyzetben, amikor a terveknek nem megfelelő folyamat zajlik. De hát hogy került Nikita ebbe a helyzetbe, ugye tettett fel a kérdést? Hát úgy került ebbe a helyzetbe, hogy egy, egy kis vadállat volt, egy, egy ilyen utcai pánk, akik betörtek valami, a, a cimboráival betörtek egy gyógyszertárba, ott rajta kapták őket a rendőr és az őrült Nikita az közvetlen közelről fejelődt egy rendőrt, amire semmi értelme nem volt és hát bevágták a dutyiba aztán ahol kapott egy állami ajánlatot hogy vagy eltemetik a tízes sor 30-as parcellába mert hogy halára ítélték, vagy az lesz hogy ezen túl az államnak dolgozik, mint bérgyilkos nem csak hogy halára ítélték megrendezték a temetését. Tehát most képzeljed el azt a szituációt, amikor megnézed a képeket, a fotókat a saját temetésedről, és végignézheted, ahogyan a hozzátartozóid körülállják a sírodat, és sírnak, zokognak, gyászolnak téged. Ez azt jelenti, hogy te hivatalosan halott vagy. Tehát, és ezt senki más nem csinálja, mint az állam, és ezért is imádom a Luke Besson, mert azok ő az állammal, meg a rendőrséggel kapcsolatban minden illúziót szertefoszlatt, hát emlékezhetek a Az Leona előző prófira. film is egyébként a Strange Days sem állított túl jó bizonyítványt ki az államról, a hatalomról és a rendőrségről. De ott legalább vannak tisztességes zsaruk. Legalább vannak, hát egy, egy része romlott meg korrupt, de azért valami, valamennyi illúziót hagy benne. De ezek viszont nem voltak romlottak a Nikitában, egyszerűen csak könyörtelen, kegyetlen a gépezet. Hihetetlen, tehát hogy itt úgy bánnak vele, mondom, Gyakorlatilag kvázi halott, és onnantól kezdve egy gyilkos az államnak. Egy, egy, egy olyas valaki, akinek nincsen vesztenivalója, valója, hiszen az életét, a második életét ajándékba kapta a francia állam. Jó, de mi is ajándékot kapott? Tehát az az ajándék, hogy most például a kiképzése óta, ahol folyamatosan bezárva volt valamilyen ilyen ipari létesítménybe, most először vitték ki ebbe az elegáns étterembe, azt hitte, hogy egy kellemes randi lesz a kiképzőjével, egy, egy, egy finom vacsora ebben az elegáns étteremben. Hát nem, mert itt is gyilkolnia kellett neki nincsen olyan pillanata, ami miatt érdemes lenne élni. Meghallgathatjátok az első beszélgetést Nikita és a tartó tartótisztje között, amikor kiderül az, hogy Nikita-ra milyen sors vár. Az én megbízóm, a kormány úgy döntött, hogy ad magának egy lehetőséget. Mit kell tennem? Sok mindent. Meg kell tanulnia beszélni, mosolyogni, sőt, még verekedni is. Maga tehetséges. És ez kinek jó? Hát az államnak. És ha nem akarom szolgálni? Nyolcas út a harmincas sorra. Aludni szerint még egy kicsit előtt választatok. Kap rá egy órát. azért imádom a Luc Besson többek között, mert egy olyan rendező, aki reflektál arra, hogy mit jelent gyilkolni, és hogy mit tesz az az ember személyiségével. Tehát nem, nem olyan, mint az összes szemét amerikai filmekben, hogy össze-vissza lövöldöznek, gyilkolnak, és a következő percben meg halál lazán elővesz egy cigit, rágyújt, vagy randizik, vagy az Isten tudja, mit csinál. Tehát, hogy, hogy, hogy, ez, hogy ez egyszerűen odahat a pszichédre. Tehát, hogy így egyszerűen a személyiséged az nem viseli azt, hogy neked rendszeresen gyilkolnod kell, és attól, hogy ölsz, attól kikészülsz. Tehát, hogy ez, ez nem úgy megy, hogy egy embertől, egy másik embertől elveszel mindent, tehát, egy fajon belül legyilkolod a másikat, az az állatvilágban sem működik, és az emberek világában sem működik. És erre egy rendező, igenis, reflektáljon. És a rendezők nyomasztó többségen nem reflektál erre, hanem attól jó egy film, hogy olyan rohatlazák benne, és hogy meggyilkolja, és utána jön egy cigi, vagy Isten tudja. A... Egyébként ebben nincs igazad, hogy a fajon belüli gyilkosság nem működik, éppen hogy működik, méghozzá akkor szokott többnyire, amikor nagy a sűrűség, nagy a népsűrűség, és az állatoknál is, amikor egy, egy, egy adott területen nagyon Felszaporodik a populáció, akkor elkezik egymást leölni. Hát szerintem ez most egyáltalán szerintem az, nél... az állatvilágban. Most nem De ez mondom. egyáltalán abszolút jellemző. Abszolút például, például még falusi macskáknál is megfigyelték, hogy a nagyobb kandúrok időnként végigmennek olyan almokon, amik nem tőlük származnak, és az összes kölyköt leölik. Én meg úgy tudom, hogy a fajon belül <coughs> a a vetélkedés, a dominanciáért az jellemző, de abban az esetben, hogy ha bármelyik meghal, az már baleset. Tehát ez nem halálra megy. Egy fajon belül. Ezek a világon viláskodások... ja, konkrétan az előző az pont ilyen. És szerintem az ember pontosan ugyanúgy működik, mint az állatok. Éppen azért mészárolja időnként a történelemben, ugye számtalan bizonyított módon halomra egymást az ember. Szerintem sokkal csúnyában működik. Genocidium Mert... például nincs az állatvilágban konkrétan. Tehát olyan, mint a mondják, hogy egymásnak esetszág. A háború, pusztán háború. Tehát olyan, hogy tisztogat bizonyos sajátosságok alapján, a saját csoportodon belül olyan hogy nincs az állatvilágban. A hát, háború két csoport között, két foly között, A hangyák ott van. a szag alapján jelölik ki, tehát tök egyformán néznek ki, azt mondják neked, más a szagod, más a királynőd, kész, kész leülik. Tehát ugyanaz, mint ahogy az embereknél azt mondják, te más vallásban hiszel, te neked más, a, más az értékrendet, kész mehetsz. 0629 98, 98 az, az SMS számunk, amelyen reagálni lehet, mind azokra, amelyek elhangzottak. Mari, igen, beszélhetek? Igen, de ne gyere be. Mari, tudom, utálod, ha faggatlak. Nem tudom, hogy ki... Nem tudom, hogy mi volt az a marhaság, amit a múltban és ami és amitől ennyire megsérültél. De néha beindul a fantázián. A legrosszabbra gondoltam. Melyik az? többi is van. Nincs még információm. Oké, a cél 10 másodpercen belül látható lesz. Melyik az? Több is van. Nincs még információm. Marie? Mondd a célt. A nő. A barna ruhás nő. A nő, akkor van életben mit csinálsz? A nőt, baromban nőt! Mi van veled? Miért nem válaszolsz? Megígérted, hogy nem jössz be. Igen, tudom, de zajt hallottam, és... Megyed órája dumálok neked egy bazivastag velencei ajtó mögül, válaszolhattál volna, nem? Van ennek a csajnak egy nagyon nagy titka, és van egy idilli élete, ami csak azért nem idilli, mert közben ő egy gyilkos, és erről a pasia sem tudhat. És ez az, a, az a csodálatos például ebben a filmben, hogy én például hülyét kapok azoktól a nőktől, akik állandóan titokzatoskodnak, és úgy csinálnak, mintha lenne valami titkuk, és annak ellenére, hogy hülyét kapsz tőlük, és annak ellenére, hogy tudod, hogy semmilyen titkuk nincs, egyetlen titkuk, hogy nincs titkuk, a titoktalanság a titok, ennek ellenére valahogy mégis fölkorbácsolják az érzékeidet, valahogy mégis vonz téged ez a titokzatoskodásuk, és hogy itt van ez a nő, amelyik olyan, mintha ugyanezt játszaná, és egy ugyanilyen semmifé. Semmire kellő titokzatoskodó agyjátszós kis kékharisnya lenne, közben neki valóban van egy brutális titka. De? Nem eljátszva ezt, hanem az a borzasztó szexi benne, hogy te tudod, hogy brutális titka van, hogy ő valójában egy gyilkos, amit persze de, sem nem képzel. lehet, hogy neked is voltak már olyan csajaid, akiket mondjuk a magyar állam bérelt fel, hogy bizonyos mafiózokat időnként kivonjanak a forgalom. A csajaimról még el tudnám képzelni, de a magyar államról, amennyire ezek tökélenek, hogy ezek kiképezzenek normálisan is, még akár én elől el tudjanak titkolni, nem hogy az ellenségeik előleg titkos. Ügynöket, hát ezt nehéz elképzelni róluk. Egy szó, mint száz, A Nikita című film az egyenesen geniális, Az Amparió, az, a, aki a nikitát játsza a szereplő, az valami szenzációs, tehát egy olyan kis fél állatot képzeljetek el, akiből a titkos szolgálat csinál ember. Ez igazi tudod, mond, macska. Igen, igen, de, de és olyan bájjal adja elő, az, az igazság, hogy a Luke Besson annyira ért a női színészekhez, annyira jól tud nőket rendezni, egyébként férfiakat is, de, de azért azt, azt gondolom, hogy egy szintén egy nőcentrikus rendezőről van szó. Tehát nem csak az vár, hanem maga Luke Besson is elképesztően ért a nőköz, és ehhez a titokhoz, ehhez a titokhoz, ez, ez boncolgatni ebben nagyon jó. Azt írja az SMS író nekünk, jó a szinkron, furain csak az eredeti verziót láttam, érdekes, sajátos, finoma ábrázolt szerelmi háromszög. Állati színészek mind. Valóban a szerelmi háromszöget illik megemlíteni, mert ebben a filmben bizony az is van, bár nem a szerelemről szól. Ez a film egy brutális kilences. 8,5-es.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 Kedves hallgatók, ez itt a Rádiókafé, a Rádiókafében pedig a hét mesterlővészel Magyar Dávid és Puzsé Róbert. Köszöni a figyelmeteket, és azt a rengeteg sok esemést, amit kaptunk tőletek. Az SMS számunk továbbra is 0829986986, az e-mail címünk is változatlan a rádiókafé.hu. A film, amelyről legutóbb beszéltünk, pedig a Nikita című zseniális film, néhány SMS-t hadd olvassak föl. Kedves jó Robi és Dávid, a műsoratok remek, élvezetes volt, írja nekünk S Ne használja Még nincs vége, időt, mert hol a vége? Kiváló a műsor, bár néha idegromboló, viszont filmzenéket pocsékul választatok, írja nekünk Janek. Miért idegrombol? Azt is írd már meg, nekünk hátra tudunk változtatni ezen. Sokan emlékeznek vissza a 2000-es szilveszterükre, hogyan a Strange Days-ben is. Uh, arra emlékszem, még a repülőgépeket sem engedték felszállni. Aztán azt írja a másik SMS író, hatalmasat bulisztam, egy olyan helyen, ami csak akkor volt nyitva, a balettintézet alatt, nem a tütő, hanem az ellenkező oldal szuper volt. Hát... Uh, ezek voltak a legizgalmasabb szilveszteri élményeitek? Valami extrémet szeretnénk hallani, 0629 986 986 az SMS számunkzól. A Nikitára visszatérve kicsit, az a fantasztikus benne, hogy Tényleg az embernek idegrohamot kap ezektől a nőktől, Aki mit tudom én már milyen sérültsége van, már mi, miért nem képes beszélni arról, hogy mi baja van, csak ott ül, néz maga elé, Isten tudja, hogy milyen mi, hülye ez a nő, vagy mi Na, van. De megint miért hisztizik, mert megint nem értem, és nem tudok vele bánni, nem tudom, hogy hogyan tudnám megvigasztalni, csak látom, hogy rosszul érzi magát. Nem tudja kommunikálni a hülyeségeit idegesítő, <gül> egy, egy, egy, semmi nincs a dolog mögött. És tényleg általában tényleg semmi nincs a, mögö, a dolog mögött, ebben az esetben az a szituáció hogy 12 másodperc ölt meg egy embert konkrétan, és a fürdőkádban rejtett el a távcsöves puskát, és éppen, éppen abban a pillanatban tudott felocsúdni abból a szituációból a gyilkos, és hirtelen barátnő. Tehát... Hát nem volt könnyű helyzet a Nikitának, de szerintem az átlag nők élete azért ennél egy fokkal egyszerűbb szokott lenni, és szerencsére nekünk, fasziknak nem biztos, hogy az a, az a legnagyobb problémánk, hogy a távcsöves puskát hogyan ne vegyük észre a csajunknak a kádjában, hanem mondjuk, hogy. Én mondjuk sokszor, én mondjuk sokszor, lehet, hogy egyszerűbb lenne egyébként azzal a helyzettel valahogy kimenni. Sokszor örülnék, ha kiderülne, hogy emögött a hülye viselkedés mögött ténylegesen van egy valós probléma. Jaj, Tehát... drágám, meg tudom érteni tényleg, így, így már értem, hogy miért vagy most. Mindjárt egészen más. A negyedik film, amivel ma foglalkozni fogunk, ez egy másik brilliáns rendezőnek, Martin Scorsese-nek az utolsó jó filmje. Ezt itt kimerem jelenteni, hogy az utolsó jó filméről van szó, a kaszinóról. hogy amik utána következtek, már ilyen New York bandái, meg aviátor, meg Tégla, meg üne... az Őrendezte is az ő ő, ő Aviatort. Szégyen ő Nem az a baj, Meddig hogy. Még egy fantasztikus uh, színész is játszik benne, de hát ennek ellenére rettenetes. <gül> van, a, van, vannak, olyan, vannak olyan rendezők, akik a pályájuk egészében tökéletesek, és aztán a pályájuk végére meggágyulnak. Ilyen no, például Martin Scorsese. Ló is szóval igen, igen de, de itt nem egy botlásról van szó, hanem itt egy alászállásról van szó. Aztán persze vannak olyan rendezők, akik az egész pályafutásuk alatt nagyon közepesek, és a végére meg iszonyatosan berősödnek ilyen mondjuk Clint Eastwood. Tehát azért sokféle van. Martin Scorsese az előbbi. Martin Scorsese és Luke Benson azért hasonló. Azért hasonló, mert ők azok, akik talán a legbrilliánsabban egyensúlyoznak a tömegfilm és a, kö és a művészfilm között. Tehát tökéletes közönségfilmeket csinálnak és tökéletes művészfilmeket csinálnak és ezek ugyanazok a filmek, tehát a bunkóknak nagyon eléggé szórakoztató és tökéletes elleköti a figyelmüket, a snoboknak pedig Tökéletesen tartalmas és elképesztően formagazdag filmekről van szó. Tehát a sznobok azok nem veszik észre, hogy jól szórakoznak, mert ez általában a sznobokat zavarja. A bunkók azok pedig nem veszik észre, hogy mennyi minden információ átment az agyukba, mert ez a bunkókat általában zavarja. Tehát, hogy mondjam, ők azok, akik megtalálták ezt az ihletet, egyensúlyt. Európában Lügbeszon, Amerikában Martin Scorsese, és hát ezért ők, amiket veszünk. Tényszerű, hogy a legjobban ezek a filmek az olyan snobokat szórakoztatják, mint amilyenek mi is vagyunk. Tudtam, hogy félre És Ő is járta a maga útját, meg én is kalandoztam, de... Jézusom, Nikivel kavarni nagy mellényúlás volt. Mi van, ha nem áll le? Mindkettőnket kinyírhat. Le tudom állítani. Nagyon meggyőző tudott lenni, hogyha akart. Ez volt az ő módszere. Hé, hey, Ginger! Ne feledd! Ha rákérdez, tudod, ha faggatózik, tagadj mindent. Megértetted? Vigyáznod kell, nem hülye, tudod? Hallod, amit mondok, ugye? Tudom, nem kell mondanod. Szerinted hülye vagyok? Szerintem hülye vagy-e? Nem, szerintem gyönyörű vagy. Nem most mennem kell. Ekkora Niki már úgy el a dolgokat az utcán, hogy valahányszor Marino hazament, egyre kisebb csomagokat vitt. Ez odáig ment, hogy már nem tudta, amikor belép, akkor megölelik-e, vagy megölik. Franky, hm? kérdezi akarok valamit. Magánügy. De az igazat akarom hallani. Mindig az igazat mondom, réból. Senki a kiskrapek Ugye nem dugja a zsidó feleségét Mert ha igen Az probléma Mit mondhattam volna? Tudtam, ha rossz választ adok Akkor Niki Ginger Ász, mint holtam végzik Mert ezeknek az öregeknek van egy hepjük Nem szeretik, ha bárki a más nejét Árt az üzletnek Úgyhogy hazudtam még akkor is, a tudtam, a Gagyi-nak én is könnyen a föld alatt végzem. Nem. Semmi ilyesmiről nem tudok. Ez biztos? Teljesen. A kedves SMS író azt írja nekünk Harsányi Frenetikus. Most itt nem hallhattátok őt. Egyelőre. Egyelőre. Harsányi az Niki Szántórónak, vagyis hát Joe Pesinek a magyar hangja. Tényleg frenetikus. Hát, de egy, hogy Joe Pesci maga is frenetikus, tehát az... nem, ne, és ez Azért is egy különleges film, mert itt ez az a film, ahol e, e, több narrátor van. Tehát legalább, legalább három vagy négy narrátor narrája, Tehát tulajdonképpen bármelyik szereplő megszólalhat mint narrátor, és így elkezd monologizálni. Persze nem a jelen helyzetben, hanem így a film alatt. A tehát egymást kritizálják a narrátorok. Igen, Tehát, hogy mindig, mindig a másik szúrta el, azt csinált valamit rosszul. Mondjuk ők nem az elszúrni kifejezést használják, hanem sokkal inkább, ahogy a miniszterelnök szokta mondani. Tehát így erre a filmre igaz az, hogy három óra és tömény káromkodás, olyan szinten sokat káromkodnak benne, hogy az valami elképesztő. Ahogyan a Korszézi bizonyos filmjeiben, főleg a gangster filmjeiben megszokhattátok. Itt hasonló a szereposztás, mint például a Dühöngőbikában, vagy mint például a Nagy Újra Robert De Niro és Joe Pesci párosát figyelhetjük egyébként. Ez nagyon gyönyörűek az a csodálatos, hogy ebben a filmben a kaszinóban Robert De Niro egy normális embert játszik, Joe Pesci egy pszichopata állatot. A, a, ezzel szemben fordítva van a, a Dühöngőbikában, ahol Joe Pesci játszik egy normális figurát, és Robert De Niro egy pszichopata állatot. És viszont, ott van, viszont ott van a... a, a az imént említett film, a nagymenők, ahol mind a ketten pszichopata állatot játszanak, de, de mind a kettem, mind a két szerepet tökéletesen el tudják játszani, zseniális színészek, és nem tudom megmondani, hogy melyikük játszik jobban, Joe Pesci, vagy Robert De Niro, és akkor hozzátenném, hogy Sharon Stone, meg aztán überdurva amit előad, tehát az a, az a ahogy itt tényleg az ünnepelt szépségből egy ilyen lepattant, gyógyszöres, is kokainista, alkoholista, kokainista alkoholista iszonyú, iszonyú jól adja elő, Örületesen jó benne a színészek, komolyan. Hát ezt, ezt nem lehet egy-két egy szóval elintézni, sajnos ezt egy fél óráig kéne taglalni, de hát nem lehet. De, nem hát lehet. Ez a, de hát ez a hatalmas, amikor a színészeknek, akik már eljátszották egymást, azt mondod, hogy akkor most cserélhetnek szerepet, és szintén tökéletesek lesznek. De Hát Niki Szántóró, a Joe Pesci az olyan őrült, de olyan ő, őrült, olyan tökéletes. Azt nem lehet elképzelni, tehát, hogy a Csávó itt tényleg olyan, mint a Trainspottingban, Begbi, hogy így egy, egy szóra bekattan, és vége. Hát de. És az, az, az a félelmetes, hogy az a csávó az, aki mindent megérdemel. Tehát megérdemli, hogy hatszor halljon meg. Hát ahogy de, meghal, az egyébként annyira durva. De hogy a végén, nem ahogy nem meghal, de a végén, ahogy meghal, még sajnálod. <gül> tehát hogy az először is megölik a szemed láttára az öcsédet. Csak hogy végig A megöllik puhára verik. Tehát úgy, hogy minden csontját eltörik, és utána meg vele csinálják végig ugyanezt. csak az előtte végignézetik az öcsédet, hogy hogyan, hogyan csinálják ki, csak hogy lássad, hogy mi vár rá 10 perc múlva. És a, az, az, ez, a, ez a halál Csábú, ez, hogy megtörik. Hát, hogy ott már sír, ott te már szokokok. De nem, hogy így egyszer, egyszer csak eljutsz abba a pozícióba, amikor tudod, hogy nincs hangszod, és akkor te leszel az, akinél eltörik a mécses bizony, mert ez ilyen. Elkört és ott a mécses kislány. Jó, ide kemény, de tényleg, és a karsánynak a hangjával. Tehát, hogy az a. a bann, milyen. milyen ordinári, ős primitív kegyetlenség van a harsányinak a hangjában, hogy az is mekkora tényleg rohadt egyébként még hát James Woods is tetszik, tehát ő meg azt az, azt az olcsó, süttyós trissit ah, adja elő, de ilyenis. ő is nagyon is, is, is jó. Hát igen, jengyen... James Woods és Robert De Niro is megtalálták egymást, a, volt egyszer egy Amerika után újra. A, a, a, a csodálatos az az, hogyha tényleg akartok látni embereket úgy élve, eltemetve, hogy még, még lélegeznek, amikor a szájukba hány a földet, tehát hogy nem úgy fulladsz meg, hogy hogy így a, vagy a, te is tudni hát igazán, hogy a véredbe fulladsz bele vagy a földbe, ami bele, ami ráthánynak a csontokba, bele. amik a tüdődet átszúrták. Tehát hát így igen így... ez egy viszonylag bonyolult kérdés, de hogy, így az, hogy nagyon lassan és nagyon gyötrelmesen halsz meg és hogy ezt így végig, hogy hogy ahogy a hányák rád a földet és végig nézed, ahogy a rád a földet, az milyen? Azt nekem ebben a filmben az egyik legfeltűnőbb, dolog, mondjuk három dolog jó. Az egyik az, hogy folyamatosan káromkodnak iszonyú mocskosan beszélnek, a másik az, hogy a film alá alak végig zene volt, tehát így gyakorlatilag nincsen olyan pillanat, hogy ne szólna valami zene. A harmadik pedig az, hogy három órás, igen hosszú film, és soha nem éreztem azt, hogy hosszú lenne, sőt, olyan pergő, a például a narrátorok annyira sok mindent mondanak el, tehát annyira nagyon-nagyon sok mindent passzíroznak át a fejemen, hogy bőven lehetett volna ebből akár egy öt órás filmet is csinálni, vagy két, két három órásat, vagy, vagy három-két órásat, tehát hihetetlen módon sok minden van ebben a filmben. Ez a filmben. film Sam Rothsteinről és és Billy Shepherdről szól, akik vezetnek egy kaszinót közösen, őket Robert De Niro és Don Rickles játsza két zsidó csávó, akikre az Olaf, olasz maffiózók rábízták ezt a kaszinót, mert egyszerűen annyira profik, és annyira értenek hozzá, és annyira szenvedélyesen ö, ö, szeretnek dolgozni, vagy hogy fogalmazott, hát, annyira kismeretesen oda De, de a hogy magukat? nagyon maximalisták, tehát tényleg a, a kaszinónak az igazgatója arra is odafigyel, hogy a maffinban mindegyikben pontosan ugyanannyi áfonya, szem áfonya legyen, tehát így abszolút az, az elsőtől az utolsó csavarig mindent ut <gül> Jó kifejezés a csavar, és még sokkal jobb kifejezés a kalapács, amelyen előkerül a filmnek a során, vagy még talán sokkal jobb kifejezés a fűrész, olyan, mintha egy ilyen szerszámos uh, uh, uh, ládát nyitottunk volna föl akkor, amikor az üzleti ügyeiket intézik ezek a srácok. Kiderült, hogy a faszia a cimboráival már évek óta fosztogat minket. Hé, hé, hé, Az aztán... A... Ez jaj, jaj, ne, ne, Azt akartam, hogy mindenki ne, tudja. Új szeret fénak. Meg kellett mutatni a faszfejeknek, hogy vége a bulinak. Érdekelne valami. Láttam, hogy jobb kézzel az a zsetont. Megy a másikkal is? Ö, nem. Két kézzel nem megy? Ö, nem, uram. Szóval ballal nem megy? Hát, még nem próbáltam. Jobb kezes vagy? Ö, igen. Most majd meg kell tanulnok balla. Választási lehetőséget kapsz. Vagy a pénz és a kalapács, vagy lelépsz innen. Mindkettő nem megy. Melyik legyen? Inkább lelépnék. És mondd meg a haverjaidnak mit kapnak a geciznek. Világos? Világos? Sajnálom, hülye voltam. De még mennyire, hogy hülye voltál? Mert ha még egyszer elkapom akármelyiket, szétverem a fejét és nem húzza meg. Látod a fűrészt? Használni fogjuk velünk, nem szarozhatok. Fogtad? E, igen. Na, tűnés. Köszönöm. Mondjátok a zsoroknak, hogy eltartál egy autó. Semmi perc alatt mindent lerendeztünk. A svinderek elhúzták a csíkat. Dölt a az égiek örültek, amennyire csak örülhettek. Én pedig komplikáltabbá tettem az életem. Én, aki mindig biztosra megyek, most kockára tettem az egész jövőm. Két választásod van, vagy a pénz és a kalapács, vagy most eltűnsz innen. Én inkább eltűnik innen. Ez az csodálatos, hogy odaadnál a lopott pénzt, igazából. Ő is érzi, hogy ezt elloptad, de annak, hogy lopsz tőlem, annak következményei vannak, annak a következménye a kalapács. Tehát a pénz és a kalapács, vagy egyik sem, és akkor te hálás vagy nekem, mert visszavettem a pénzt, és nincs kalapács. De egyébként ebből a szempontból még egész korrekt. Nem az, hát abszolút, nem, az, nem az a durva, hogy a film egyetlen olyan szereplője, Rodstein, az ász, aki egy bukiból lett kaszinó igazgató, aki korrekt, ez a csávó, ez korrekt a végsőkig, nem gyilkos, nem mafiózó, nem bűnöző, tulajdonképpen ő törvényesen akarja vezetni ezt a kaszinót, és persze nyilván elég autoriter el ahhoz, hogy hozzon olyan döntéseket, amikor például valamelyik állami tisztviselőnek a fiát azt kirúgja, mert gyanús ügyben. Következetes, mert, mert, mert hát, rosszul végezte a munkáját, végtelenül tehetséges, és csak azért, mert XY valami körzeti megbízott neki a nagybátyja, azért ő még nem maradhatott. Tehát így. Egyébként ez is okozza részben a vesztét a főösünknek, hogy, hogy azért nem vette észre, amit el is mond neki ott valamelyik ilyen nagy kabocsizmás állat, hogy hogy itt ő nem otthon van, tehát ez nem New York, ez Las meg az, konkrétan siddózik, tehát ott Konkrétan hídozik hát a csávó, tehát nem otthon van is, hogy vigyázzon magára, mert itt nem a tesz, nem a Nem, a, nem a maguk fajták. Igen, igen, mintha csak a maga morvai Krisztina volna. Mielőtt Kasimót vezettem volna, és mielőtt felrobbantottak. Ázroztin volt a Tippek királya, e felől semmi kétség. Annyira jó voltam, hogyha fogadtam, az megváltoztatta a téteket az összes bukinál az országban. Nem vicc, olyan profi nyomtam, hogy enyém lett a mennyország. Rám bízták az egyik legnagyobb kaszinóját, a Tenger-t. A megbízóim olyan fickók voltak, akik le tudtak tenni egy zsetont, 62 millió 700 ezer dollárt. De a részleteket nem ismerem. Ami azt illeti, senki sem ismerte a részleteket. De jól összehozták. Ott voltam én, Niki Santoro, a legjobb barátja, hogy ügyeljek rá. És ott volt neki Ginger, a nő, akit szeretett. De végül mindent elbasztunk. Annyira szép lett volna. De aztán ez lett az utolsó, hogy magunk magunkfajta kispályásokra ilyen kurva nagy értéket bíztak. Akkoriban balekok milliói jöttek a kosztpénzzel, és kb. egy milliárd dolcsit hagytak ott évente. De éjszaka nem látszik a sivatag az körül. Pedig ebben a sivatagban oldódtak meg a város problémái. A sivatag tele van lyukakkal, és mindegyikben egy probléma van eltemetve. Csak okosan kell csinálni. Már legyen meg a lyuk, amikor felbukkansz a csomagtartótban a cuccal. Különben ott kubikolhatsz vagy fél órát. És ha épp akkor eszik arra a fene valakit, hopp, már áshatod is az újabb jukakat Ott güliszetsz egész éjjel. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez a hétmesterlővésze és a hétmesterlővésze a Rádió A résztvevők Puzsér Robert és Magyar Dávid, valamint ti, hogyha írtok nekünk a 98, 98 os SMS számra, a film, amelyről szó van a Casino Martin Scorsese utolsó jó filmje, Amely valóban egy igen nagy dobás, Sheron csipítek? kérdezi az SMS író. Olyan rég nem adtak neki valami jó szerepet, pedig az az érzésem, nagyon jó tudna lenni. Ez a film kaszinó, király, hát igen, ami jó, az jó, sose túl hosszú, 180 perces filmről az három 3. órás filmről van szó. De tudom, de... simán lehetne négy vagy öt, és lehetne nézni. Hát egy pillanatig nem, egy pillanatig nem fogjátok azt érezni, hogy mikor lesz már vége, az garantálom nektek. Sőt, meg fogjátok nézni újra. Nem, hát a, a kaszinó az tényleg fantasztikus, nagyon-nagyon <coughs> komplex, meg elég bonyolult, tehát néha nehéz követni, de annyira jól oldják ezeket a, ezeket a bonyolult szálakat, azok a hihetetlenül <coughs> nagyon hiteles, Te azt hiszem, hogy Scorsese is a módon hiteles túl túl hiteles, tehát annyira, amikor így megijedsz, hogy ez így tényleg lejátszódhat. És talán minden idők legbetegebb love story ami Sam Rockwellnek és Ginger McKenna-nak a szerelme, ugyebár Robert De Niro is Hát És, és is azért Stone bejön a végén a Joe Pesci is tehát ő is bekavar erősen a képbe, is de az, az, az és is az nem egy szerelmi szálltatott Persze, hát a ja, Joe Pesci vel lássad. kapcsolatban, vagy egy Nicky santoro kapcsolatban a szerelmet említeni az igen. de maradjunk annyiban, hogy a filmben egyetlen egy olyan szereplő van, aki képes és ez Sam Rothstein. Tehát itt Sharon Stone... És a szeretetét hogyan fejezi ki dollárral és, ahogy, és aranyal? De tehát. A, a, amire, fogékony, amire fogékony a, a Ginger. Hát ő, ő bármit odaadna neki, a Gingernek semmi más nem kell. Tehát hogy ő gyakorlatilag vásárol egy gyereket Ginger-től. Tehát arról van szó, hogy akkor veszi el feleségül, és akkor adja oda neki a kulcsot a széphez, amiben két millió dollárt dollár vész esetére. Arra aztán majd később Ginger ráteszi a kezét. Ö, amikor már megvan a gyerek. Tehát ő nem bíz semmit a véletlenre, konkrétan vásárol egy gyereket. Annyira romlott, annyira sötét, annyira... annyira Onyagias, ez az egész világ, ez az egész Las Vegas. Hát nem, nem véletlenül Las, Las Vegasban Vegas játszodik, tehát nyilvánvaló, hogy az egész amerikai államnak és a fogyasztói kultúrának a, a csúcsa, tehát az, az a mekkája, az a, az a vatikánja. Jó, Ginger McKenna, alias Sharon Stone soha életében nem szeretett senkit. Niki szántóróval vagyis Joe pesci kapcsolatban a szeretetnek a fogalmát még említeni is nevetséges. James Woods, aki Lester Diamondot játsza, az a utolsó ostkasturici, na most ki szeret, ki, ki képes szeretni ebben a filmben Itt csak is kizárólag gyilkosok vannak, és van egy üzletember, aki szerelmes. És Ráadásul az egész film egyébként arról is szól, amellett hogy, a, hogy egy ilyen hirtelen felemelkedés, és egy nagyon hosszú és nagyon lassú, és fájdalmas szétcsúszás, amellett meg arról szól hogy folyamatosan harcolnak azért hogy van ez az irgalmatlan pénztömeg ami beáramlik a kaszinóba, mint egy ilyen hatalmas csőbe, így ömlik bele a dollár, és mindenki aki, aki a közelében van, az folyton le akarja húzni a maga részét. Tehát minden egyes szereplő ki akarja nyúlni belőle a pénzt, és hát ez, ez ellen harcol. Tehát a, a Robert De Niro Samuel Rothstein, ő folyamatosan ezeket a kis stílű, kisebb meg nagyobb stílű gengsztereket, rablókat meg, meg, meg csalókat próbálja valahogy eltéríteni a kaszinó környékéről. Az egyik legnagyobb gangsterfilm, ami valaha készült, szerintem egy erő, nagyon erős nyolcas. És ez kiválóan kiválóak ezek az ezek a időnként feltűnő, sötétben, ilyen ö, éttermek mélyén lapuló ős keresztapák, de valami annyira fantasztikusan jók ezek az olasz arcok. Kaptunk, kaptunk egy nagyon okos sms Az a jó, hogy több mesélő van, és ebből azt hihetnénk, hogy a végén mindenki élve maradt, pedig, hát, és ez egy állati jó filmes fogás és ez nagyon így hát van. Meg mi a, a, meg, meghal, meghal a narrátor a film közben, az azért milyen, meg, hát milyen és az És nem narrál, vágod? Meg hát, milyen hát, az a fogás, hogy azzal kezdődik a film, hogy Robert De Niro a levegőbe repül az autójával, tehát az első, nem tudom, tíz másod, tizedik másod, Percben a főszereplő meghal. Ö, vagy mi sem? Na majd meglátjátok. Nézzétek végig. Meglátjátok, hogy, hogy lesz-e. Szóval tényleg rengeteg fordulat, rengeteg meglepetés és egy hihetetlen nagy filmes élmény, mondom, nálam 8. Nekem 9. Mi kaptunk egy érdekes SMS-t. Azt írja a kedves SMS író zárójel, és ez még a Nikitára vonatkozik. A rendező és a színésznő a Nikita idején együtt voltak. És megemlítendő, hogy a humor sem hiányzik belőle, csak finoman, ahogy szeretjük, írja nekünk Merci. Hát ugye itt konkrétan a en luc Bessonról, és az anna parió nevű színésznőről van szó. De hát tudjuk jól, hogy lükesz szívesen töcsköl a éppen aktuális szárjaival, akiket játszott. Vagy inkább arról van szó, hogy a szeretőiből csinálja a főszereplőket. Ugye, tudjuk, hogy Milla ez nem jó... másokkal is. Igen, Mila Jovicsról van szó, az szintén, szintén a, az ő hősnője volt, és hát éppen akkor voltak együtt érdekes módon. A búcsú ajándéka, például Mila Jovovicsnak az volt, hogy eljátszhatta zsándárkot. Az, az milyen szép ajándék, Na, correct, nem? Correct. Az, igen correct. azt lehet mondani hogy Na jó, hát Dobokatica is szerepelt ebben abban. Viszont ő... mire cél. Most. Hát nem, nem biztos, hogy francia rendezőre. De viszont amit szeretnék tőletek kérni, és esküdjetek meg, kérem, tartsátok fel a kezeteket, tegyétek a másikat a szívetekre, hogy nem nézitek meg a Nikitának a remékét, az amerikai változatot, a bérgyilkos nőt. Azt semmiképpen nem nézzétek meg, és ne téveztem meg titeket, hogy játszik benne a kiváló el Attól az a film még borzalmas, és azt gondolom, hogy rossz filmnél, csak jó film rossz remékét rosszabb megnézni. Ez volt a hét nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Puzsér Robert és Magyar Dávid búcsúzik tőletek. Legközelebb ez a műsor jövő hét szombaton lesz, mégpedig háromtól ötig, ahogyan azt szoktuk. Most egy órán keresztül zenélünk, tartsatok továbbra is velünk, mi búcsúzunk. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége azaz Mr. Grabovski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy Aztod a ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.